Wa la'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh poizën daruar na kemi pofonduar dersën e kaluam me kushtet e fjalas la ilaha illallah dhe mesxhirimet te cilet kan boin qsa i fjala sot kemu pofonduar me kete tem inshallah do t'flasim Arrath shembulit të ksaj fjala Apo vlej rath shembulit të ksaj fjala Allahu subhanahu wa ta'ala Thot, në Qur'an Dhe përmejnd shembulin të ksaj fjala Thot, alam tëra kejfa dharaballahu mthhalen -an. Annuk kub tani Sasi allahu wa kapruju wa nishembul Kalimatan tajiba Fjalan e bukur Fjalan e mir Kapru sallim Fjalan la ala Allah Fjalan at tawhidit يا شجره طيبه اش سيكر دروري يمر اصلها ثابت ريت يكاثل وفرعها في السماء ديت يكون شيام نطاط اش لارت دا جان تو تي اوكلها كل حين باذن ربها اي يفروت تسايا نش دو كو ويضرب الله الامثال للناس الله ويبين يرزبن كت منير شيمبوي لعلهم يتذكرون Doshta ata do të kujtohen. Do të Allahu Azza wa Jall mëjdo ayet qaursicën e tij kur të përmend. A dalën këtë dhe çdo herë qaursinë e tij kur bjen shembojt. E kia është ayet është për ajetet me të cilat e lexojnë njerëzit, i zbukurojnë zonat e veta kur e lexojnë këto ajete, mirë po fatkesisht nuk ndalen me mendu rreth kuptimit këtij ajete. Siç bojnë me shum ajete tjera të Kur'anit. Sikur të qëndal muslimant apo besimtar kur ta lexojnë këta ajete, ta kishin lexuar ngadalë, edhe të kishin menduar çfarë kuptimi ka ky ajet, shumë disa puni uishin jo pa çarta aty. Yjet aty që kishin drejtuar, edhe kishin kuptuar vlerën e kësaj fjale dhe si do të mëqëndruhme këtë fjalë. Dhe se këtë shembull Allahu Azza wa Jalla e ka prur njerëzve që ta dëgjojnë, ta kuptojnë, mendojnë rreth këtë shembulli dhe të veprojnë me këtë shembull. Që Allahu Azza wa Jalla e ka prur për kuptimeve të kija jetet se Allahu na jep e para është pybul atar dhënien e mirë që e ka kjo fjalë dhe ka krasu me drurrin siç është pema e mirë e cila jep vetëm se mirë ajo është e bukur me frutin e saj është e mirë me frutin e saj jep frutin e mirë është e mirë me hijën e saj është e mirë me gjethet e saj është e mirë në vendin kur qëdranë dhe bukuri i jep vendit dhe natyrën e zbukuran gjithashtu është kja fjallë sikur që është druni i mirë që i jep këto bukuri kështë është fjallë atuhidit nuk i jep pranarit apo thansit kësaj fjallë vetëm se të mira sikur që i jep druni i mirë në të atë nuk i jep vetëm se të mira këtë botë dhe në botën tjetëra ma dhe kjo fjallë i jep koptim që jeta pa kët fjalë s'ka vlerë që jet as ka kuptim. Pra jeta e kësaj bote pa kët fjalë është e paqëllimt dhe e pa kuptim dhe pa vlerë. Edhe meç krijtir, apo tok, jo pjellore, edhe pse për ato i cili ka si e zemrën e ka të varrët mendon se është tok apo pjellore, pa kët fjalë. Mirë po realiteti është se nëse sistësimosisht si kët fjalë, kjo jetë është kon e pavlerëshme dhe e pa kuptimt. Atë Allahu Azza wa Jalla ka pafalmin. Edhe ka krasu me drunin e mir Se kja fjal bërë qetik saj fjala Ashti kër shimbo dhe i drunit e të li jep vetëm se të mira Si që e përmejnë dhe Allahu Azza Vajal Se kja fjal Pasi që e përmejnë pejman dhe na i bjanshimbo Se pejma e mir I ka rajt Thelë në tok Ashti dhe është e vjetër me jet I ka rajt Se drunit i ka rajt Thelë në tok është i maqëm në atë me jetë është e çaft. Nuk i bën dëm asaj kur është me rroj të thella, druni i mirë, kur është me rroj të thella, nuk i bën dëm ati rërat, as nuk i bojnë dëm fortunat. Skan mundësi më rrezuk. Nuk i bën dëm as koha, as detet. Përkundrazi, dettë selat ecin me druni të mirë, i jashtojn forcën, i shon rroj edhe më tepër, edhe zero. Edhe ngritet edhe më lart. Çto është fjala e teuhidet? Kështë është jala, a të uhidit, la ilaha ilallah, ajo karraj të thejla në zemrën e muslimanit. Jala, që me dhonë frytën së kurpejma e mirë, aja fjall, karraj të thejla në zemrën e besimtharit. E sa të kanë kohës, ajo ka egzistu para kohës, nga së është, fjallat Allahut, shahid Allahut, annahu la ilaha illahu, ka dëshmu Allahut se nuk ka të dhuruartijet të përveç Allahut. Ah, sheidallahu wa malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qishti. Dhe Allahu Azza wa Jalla thot se ka dëshmua Allahu, dhe kanë dëshmua malëkët, dhe kanë dëshmua dietarët, se Allahu Azza wa Jall nuk ka të dhëruar tiete përveç Allahut. Pasi është dëshmia e Allahut, që henç elsia e Allahut, fjalë e Allahut, e fjala e Allahut është e pakrijuar, gjitha koha është e krijuar. Nëse pej mos mir jashton forcën, ku bëhet kjo fjalë e cila është para kohës. Koha nuk i pandam vetëm se forcohet pas taj pejman apërrojt e kësaj pejmet kësaj fjale janë ushqyë edhe ushqehen su kur druni i mirë e cili ushqehet kujdeset për të ndonjë njëri edhe për, këta, për këtë fjale ka pas njërës të cilët janë kujdes pas i Allah zhe o gjelle ka sbrit në tokë ka lo njërës të cilët kujdesen për këtë fjale dhe veprojnë për këtë fjale andaj kjo pejm e kësaj fjale kjo pejma e të uhidit është pejme cila si bëndë dam koha për shkak se është ushtyje me kanë është ushtyje me mundin djersën gjakon e pengam barva e kini qartë në do tëtë ajo pejme cila është ushtyje me gjakon, djersën dhe mundin e pengam barva pas tajtë rosullve dërguarve të Allahut e me njerëzve mët mirë të mujahidave s'ko mund si asaj pejme me i botë dam këtu besimtarje kuptan kuptimin e kësaj fjala Dhe këto i e pëshpresë dhe kupton të adhëmën e besimtarëve Se e kjo fjale cila u shushqin këtë mënirë Ska mundë që i mundë që rënjohës për e që fardaj, për e qdo kujtë Edhe armiku i besimtarëve së kur të kishë menduen këta Kishë mërë mësim se si ka mundë si mu luftu e gjaku i pengambarra Munde i tyra edhe djërë sa e tyna A ka mundë si që rënjohës e gjaku i tyra nuk ka muzikë bundi tiro ta humb Allahu shkëlqesh ka ta çon s'ka muzikë andaj soi koha vetëm se ja shton rrojt kësaj fiale dhe çdo herë që hecin ditë dhe kalojnë Allahu Azza wa Jell i jep paraçet kësaj fiale andaj për kët fion as dhon çdo gjë ka qenë e shtrëngt apo e lirë besimtar në kohën e vet dën çdo kohë e kan dhën, andaj Allahu Azza wa Jell jep doraçat kësaj fiale dhe i hu jep shpresë sa me këtë, çka Allahu Azza wa Jell përmend Kur'an shihun në kësaj fiale, i japim shpresën muslimanëve se asnjëherë s'ka mundësi me humb kjo mucrrnjos kjo penë. Asnjëherë nuk çrrnjoset. S'ka mundësi me bodam asaj kësaj penë me fortuna të cilat sillën. S'ka mundësi me bodam armisht, më po kërkohet prej besimtarëve të lidhen për këtë fiale, që ta marrin dobin Frutin e kësaj fjale Ta marrin atë të mirat Si kër të mirat e pejmës mirë Që ti marrin frutet E kësaj pjema dhe të mirat e kësaj fjale Ju duhet të atyra më kak për këtë fjale Pasta i shimbulli i kësaj fjale A së kështë shimbulli i pejmas Açë sa të është ma thell pejma e mirë Açë ma shumë që të është Thelë në tokë Dhe sa ma thell rajtë e saj Açë ma shumë shkonë për pjetë ash më shumë shkon për piet. Dhe frutet i kanë më të mira, për shkak se ushqimet i merr më të mira, ushqet mirë. Ngase thith më tepër por ish nga ushqimi i vet, andaj edhe fruti është më i mirë. Gjithashtu është kjo fjalë. Në Do thot, nëse pema e ka ushqimin e mirë, e ka ujin e mirë, e ka tokën e mirë, ushqimi i mirë kam i dhon frutet e mira. Edhe kjo fjalë, gjithashtu. As sa është e thellë në zemrën e besimtarit, i jep fruta të vërteta jashtë. I sheh gjurmët e saj në trupin e njeriut. Në gjimtyrët e njeriut ndegat e kësaj fjale i sheh frutin e kësaj fjale. Është parazitët në jetën e njeriu. Edhe sa më shon të jetë ushimi më i plot për këtë fjalë, as më shumë edhe frutat edhe do bia dhe suksesi rezultati i kësaj fiale është më i madh. E kur dobsohet tauhidin zeymër, kjo fjalën zeymër, edhe nuk i vijnë ushqimet. Edhe pengohet tfart, dhanfrit, fjale, se drui i cili mbjellet në tokë të fortë, s'ka mundësi me lshuaroj. Gjithashtu, dhe ai nuk ka dru i mirë, nga se s'ka mundësi me dhon frut se rrojt nuk i ka. Gjithashtu kjo fjalë, nëse me një zeymër Mëkatarë Një njeri që lëshë mëkatarë Kjo fjalë s'ka mësi me lëshur rajnë Nga se mëkatët e pengojnë Edhe në zemrën ati njeriju S'ka mësi me lëshur rajnë kjo fjalë Edhe me mështil zemrën ati që mu forcu Si kurse pema E cila s'ka mësi të forcohet në tokën e fort Ku Sjep bërëqet Pra nëse mëkatët janë penges Për këtë Për këtë fjalë e pengojnë Gjithashtu edhe fruti i saj, ka me koni, i dobet Andaj e shefnirion se si është i dobet nga jashtë Dije se në zemërën e ti është të pengu e janë të pengu më katët Nuk janë të lanë kja fjallat e uhidit me lëshur raj Se si kur mëstë kishin pengu më katët Kja fjallat e uhidit kish të, të lëshur raj në zemërën e ti edh i kishe pa po frutet sikur sa ajo pema e mirë e cila jep frutet e mira dhe ngritet lart dhe degët e saj i kot hapura. Dhe sa tju ka përmend penga bej sallallahu alaihi wasallam në haditha se ka për njerëz në ditën e Kiametit kur do të dalin, që do të çpotojn, çpotojn, por fundimisht pasi që do të dënohen për veprat e tjera, do të ketë njerëz që nuk do të veprojnë nga vepra të mira vetëm se sa ni Thërmi. Nuk do veprojnë davë veprat e mira vetëm se sa se sa një Thërmi. Shkoku se të uhidi, fjale e të uhidit në zemrat e tyra në zemrat e tyra kanë pëngu më katat që fjale e të uhidit të shënë raj dhe si pas kësajna është në nështrimi i gjimtyrëve trupit, nëse kja fjale nuk ka raj në zemrën e njëriot nuk ka mujt me lëqu raj atëhera veprat e njëriot, gjimtyrët e njëriot i shëfse nuk ju në nështrohen Allahut azzawajal, për kundra zi ju në nështrohen më Andaj dietarta e Ahli Sunnetit kanë thënë se veprat apo besimi shtohet edhe paksohet. Shtohet me veprat e mira dhe paksohet me veprat e këqija apo forcohet me veprat e mira edhe zvoglohet, dobsohet me veprat e këqija. Një ajc kurse pemë, e cila kohë mos i mëkon e fortë, me, me pas frutet e mira, po kohë mos si i njëjta pemë më së mëdhën frutet e mira dhe kërkohen shkaqet pse ajo nuk i jep. E nëse këtë pem ohshën me vepra të mira, në tatë, cikur ketë fjall, të thot sikur këtë fjalë as sukura ajo pema të cilën i ka dhon ushqimin e mirë dhe i ka dhon frutet e mira. Gjithashtu kjo fjalë, nëse ti vepron vepra të mira, e ke ushqisë sukurse paimën që u shan me ujë dhe ve ke mbjellën tokë të mirë dhe ajo pastaj frutet edhe kjo fjallë gjithashto nëse ti vepran vej prate mira ato vej prate mira jenë ushqim për këtë fjallë dhe kjo e e pastaj frutin në jetën e njëriur pastaj nga jeti kuptohet se siq dëmtohen apo siq ndikon pozitivisht rajt të degt nga se Allah zë gjepë thotë për të dhrajt i ka në tokë thëll ajo pejma e mir edhe degt i ka lartë se pejmët dhe dhrajt i ka thëllë që dhe në thatë, si që ndikojnë rajt për pëjman që i ka dekt, gjithashtu në qështën e imanit, degd në dikojnë të rajt. Si që ndikojnë të pëjma, edhe dega, si që ndikojnë rajat e dega, edhe degd në dikojnë të rajat. Edhe në iman, që thashtu, raja e imanit, qështë ndikojnë gjimtyr, edhe ndikojnë fruta, gjithashtu fruta të ndikojnë rajt. Apo ndegd. Si shembol i asaj pemës, nëse ja kishte ndal asaj pemës të mirë dritën e diellit, dhe ja kishte ndal, t'i kishte ndal nga degët edhe nga gjethet dritën e diellit, dhe t'i kishte ndal oksigjenin, a ka pos mundsi a jo pema kanë më mirë, a ka mundsi me i bë p asaj pemës do bi rrojt, s'ka mundsi me i bë do bi rrojt, këtë rast për kundrazë, kur t'i ndalsh dritën e diellit degëve të pemës dhe gjetheve Ndikon të rajt e drunit mirë Prishe druni i mirë Kështu është Apo të janë dalsh ujin Kështu është edhe besimi Nëse ajo fjale të uhidit që e kinë zemër Nëse janë dalsh vejprat e mira Dije se ajo të vejprat e këqia që ti ve pranga jashtë Dikojnë në fjale në të uhidit të cilën ti e kinë zemër Njëjtë su kurse pejma Pasaj si me ndo si kur kësa i pejme t'i kështë dhën u shqim t'keq A ka mënësi kjo pejme me dhën frutet mira Ska mënësi me dhën frutet e mira Në gjithashtu besimi fjala të uhidit Nëse ti e u shqen me vej pra të këqia Frutet i ka të këqia Ska mënësi me dhën vej pra të mira Ti jetu e prishërrojt e kësa fjala Sikur se pejme që e ka pru Allah zë gjërshimbul Në thot Të uhidi Apo besimi që do ta kuptojmë nga kî ajet që Allahu Azza wa Jalla i ka shpjeguar, është ndikohet dhe ndikohet. Fjalat e Uhidit të cilën e dikit në zemër, është ajo e cila shtyn ti me vepru veprat e mira. Nëse vepron ti veprat tek çija ndikohet ajo fjala e Uhidit të cilën ti e ke në zemër. Asnjëna pra tij vetras nuk ndohen. Që të dië, andaj fjalat e Uhidit edhe ndikon edhe ndikohet. Do thënë, nëse vepron veprat e mira, jan nga tauhidi eda ne se vepron veprat tekqia dijesa to veprat tekqia vetë adoptsojn atjan tauhidet i prishin rrojtat e tauhidet tecela fjala e tauhidet e cela as zaimr andaj penga be li sallallahu alaihi wasallam thot wa inna fil jasadi mudghatun idha salahat salaha al jasadu kulluh vërtet na zaimra trupi ne njeriut ka nje pjes nje cop mishi nese esht i mir pa esht i mir i gjith trupi u idha fasadat Nëse prishët Fesada Fesada lë gjesadu kullu prishët i thërë trupi Ala wahi lë qalbu A nuk është aja zemra Dënë thot Zemra në tësëllën në gjanë rajtë të wëhjidit Kërtë prishën rajtë të wëhjidit Prishën frutët Ki hadit në jep këtë koptim Ndërsa hadit i tjetër në jep koptim tjetër Shëtë të të ledzojmë Se nëse Ja prishë degd Dijet që fillojnë më të prishët Rajt Zemrës Në tëtë edhe ndikohët Edhe ndikohët Tëtë për nga mbërës Sallam Inna lë abda Ida akhta akhatiëtën Ortejtë ku robi E bandë një makat E bandë një gabem Dërsa në trasmetim të e për Edhna bë dhemben Bandë një makat Nuk kitët fi qëlbihi Nuk të tunë soudar Në zemrën eti Bënëhet një pikë e zezë Prevej pras të cëllën e kabon Me gjimë tyrë Bënëhet n Shëvënjë se si ndikon ajo vepra e jashme Të cilë njerëzit mendojnë se zemrat i kemi të mira Dhe mendojnë se vepra e jashme nuk dikon në zemrat e tyra Apo në imani në tyra Për këndra zi Kjo hadith në e banë qartë neve Se veprat e jashme ndikojnë në zemrat e besimtarit Në fjallën të uhidit në zemrat Si që ndikon fjallat të uhidit në veprat e jashme Fe idha në zaawës taufar Nëse ndalet dhe fëndohet korkon falen nga allahut dhe pendohet utaba suqil qalbu pastrohet se imra ti wan uad zida fiha ne se vazhdon me makata i shtohen ato pikat e zeza hatta taalu qalbu deri sa tambuloj zemren e ti uo ran الذي ذكر الله dha qe asht po pejgamberi sallallahu aleyhi dhe mbuloja atecen allah e ka permën kuran e ka thujt ran kalla bal ran ala kulubikum kurse se pombizë e mratë e kam zemrat e tyre i ka mbullu ma kanu eksibon vepra e vepronin shifnisë se vepra ndjikon në zëmon e njeriu pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu'radul fitanu yusfotin your frohen makatet dhe provimet alal qulubi zaimra kal hasiri sikur se thuprat e hasras ne por xhamia fa ayu qalbin ashrabaha كل زيمر أثيث أتى نكتة فيه نكتة سوداء أتنا أن زيمر باهت نيبك أزيز وأي قلبي أنكرها ذا تلا زيمر أمهل نكتة فيه نكتة بيضاء ناد زيمر باهت نيبك أبارد كتا ترها ديثة نأبونا إذا تشاركت الرغل من أهل سنيت سي زيمر أن يريوت أبو بيبرت بسيمي ذا بيبرت جان تليد را نغشت Nëse më ndonë njëri ju me kanë besimtar Fëtëm me zemën pa asë një vepër Aj është gënjështar Aj është gënjështar Si që të dyje e në të lidhura me zveta Nëse më ndonë se banë më katë Dhe më katët nuk dikojnë zemërën e ti Aj e gënjënë vetën e vetë Aj e gënjënë vetën e vetë Nëse më ndonë mës me pastru zemërën e ti Dhe më ndonë se kjo nuk dikojnë vepërat e ti Aja gënjën vetën e vetë Se nëse nuk e pasrën zemrën e ti Zemrën e ti ndikojnë në vejprat e ti Siq ndikojnë vejprat e ti Në zemrën e ti Një hitësukur se pejman që Allahu Azarjën Ne ka pru shimbol neve në Koran Surat u Ibrahima jetin 24 dhe 25 Dhe nga kjo Del në shesh Fjala atyre fraksioneve Të selat kanë thonë Se besim është njohja a Allahut azeve gjellë Besim është me njoftë Allahun Nëse e njëfë me zemrë Allahun Ti e besimtar Dhe pra që farë dush Ti e besimtar Dhe se njeri u ka mundësi me qenë nga jashtë Jo besimtar Dhe me zemrën e ti besimtar Dhe kanë hapë me këta fjalë Rrugët e dalaletit Rrugën e humrej rëst humbjes Dhe me ndojt njerëzit se vërtet Ko njeri u mundësi me kanë besimtar me zemrë E dhe se nga, nga jashtë Bohët jo besimtar. Se, a i cili është jo besimtar me, me veprat e ti dhe dhe Nga jashtë të regot jo besimtar A i është edhe me zejmër jo besimtar A i cili është jo besimtar me zejmër në e ti është edhe me veprat e ti jo besimtar Edhe nga jashtë është jo besimtar Që të dyja dhe janë të lidhura me zvete Dhe fjale e tyre me të crenë kanë than Se njëri ju është besimtar nëse e njehë zotin e ti Me kach, me zejmër është besimtar Ka orë për gënje shtrimi asajt ka ka orë në Kur'an dhe në sunnet Që Allahu Azzawajel ka përminë që johudit e njofin të vërtetën dhe njofin pengamberin ja arifune, ja arifune, E njofin pengamberin së është të vërtetë dhe ka orë në të vërtetën Qysh i njofin fëmi të tyre në mesin e fëmive tjere Me gjitha të, s'kan pos mund si me kon besimtar Nga se me veprat e ti t'jasht me, kan të regu se e një besimtar Azo fraksionet të cilat kanë dalë dhe kanë pretenduar në mesin e muslimanëve se të thuash fjalët e kufrit, dhe të veprosh veprat e kufrit që të, të cesin nga feja, nëse ti e ke njohur Allahun me zaimër, prap mbajit besimtar, dhe në ditën e Kiametit të rigjallës si besimtar, vjen kundërshtim komplet me kaidën, me rregullat të cilat kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet, dhe kjo na flet se ata kanë hap rrugët e dalaletit të, të besimtarë, dhe kjo ka ndikuar shumë negativisht në mesin e muslimanëve dhe kjo ja e kanë hop dyrt muslimanë dhe u kanë thënë ja veproni çfarë doni veproni çfarë doni se ju prap jeni besimtar kanë filluar muslimanët me lëshu me lëshu veprat me lënë veprat s'është problem s'është merancsi i veprat të cëna vepron merancsi është ajo çka e kin në zemër pastaj kanë prish sjelljet e tjera kanë prish moralin e tjera kanë prish veprat e tjera kanë prish fjalorin e tjera kanë prish gjithçka dhe kjo ka ndikuar kur janë obliguar me vepra kanë thonë besimin e kemi në zemra Andaj thotë një problemove të kohë sodet se në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam edhe munafikat nuk janë pajtuar me këtë rregull. Edhe munafikat nuk janë pajtuar me këtë rregull apo nuk nuk e kanë pas këtë rregull me thonë se nëse veprosh fardhues së besimit, as besimi është në zemër dhe as gjëse prish besimin. Veprosh fardhues së besimit onëjaf Allahun me zemër dhe kaç kem jafton një mbesimtar dhe me këtë e garantoj xhenet. As në regullat e munafikave të që kanë jetun kone pengamberi sallallahu nuk ka egzistu kjer regull Më argument se në Quran Allah Azza Vajal në afletë Për munafikat kur pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka kërkun nga ata me dar në luftën e të bukut Ata janë mundu më arsjetu As njoni prej tyre nuk i ka tham pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Nuk është pa tjetër në medal me, me tin luftë O një njëfë Allahun me zëjmër dhe kjo nuk i bën dobi, nuk i bën ndam as gjau besimi tem, on prap në bes besimtar dhe hin xhenet bashkë me ti. Por adhër kanë thën pejgamberi sallallahu alejhi vesellem mundu me arsyetu, arsyje, janë mundu me jet arsyje fetare, e cila u lejon atyre që mos me dalë me pejgamberin sallallahu alejhi vesellem. Se sikur të ishte kon arsyje me thën se vepra nuk dukon besim dhe vepra nuk është e lidhur me besimin, dashë besimi është vetëm në zemër. Ixhian pampe nga Ameritë e Saullam. Çka na duhet neve me dal 700 km deri te Buk kur besimi është në zemër? Çka më lodhna me këtë gjithë këtë veprë? Në pikë të nxitit me dalën te Buk, për kontrazy e kanë ditë se kjo nuk është kjo është rregull e gabuar, e kanë ditë se s'ka ardësiën këtë dhe e kanë ditë se për besimi ka lidhje me veprën. Besimi i zemrës ka lidhje me veprën dhe se veprat janë për besimin. Andan ka thonë, jam mundu marsetu, kan thonë la ten firu fil har. Mos dëlni në nxit. Në ato arsye që nuk dalim, është nxehti se na kishmi dal, nuk është problemi se nuk dojmë me vepru, ne e dim se kjo është prej besimit, ne e dim se kthej kemi obligim, problemi është se na nuk mund të të ndrojmë nxehtin. Ne mundu me jetë arsye, ndoshta mos e shkjo arsye. Arsye të cilën Allahu Zeuxhale pranon, pe Allahu fqesh kul naru jahannama shad harra, thuwa sazi jahneemit, është edhe më i nxehtë. Uroka arsye. Thanija Rasulullah, mos nanzir Neve ne në të luftë se rëmaktë Kër të vinë Vinë me gratë e tyra E mashtromi pas grave tynë Në bojnë fitë në gratë e tyra Sprovohemi E sënë që ndrojmë para sprovimit Më ndunë se kjo është sprovim Më ndunë se kjo është arsyje Dhe se Allah është gjelë do të pranën E pasaj përgjigja ishte E la filë fitë në ti se këtu A ta vetëm se në fitë në kanë ranë Sprovim vetëm se ralë Kër obligun me dalë Dhe nuk d Ata vetëm rranë së provim Qëfar janë të u thanë se na po friksohemi pris provimit Kër ata vetëm se rranë së provim Nënë thot Regula se imani nuk ka lidhje me vejpër Nëse vejpra nuk ka lidhje me imani Dhe se imani është vetëm në zemër Dhe se njeri ju dëshmonë se është besimtar Me njohin e ti që e ka Allahot me zemër E pasaj vejpra Qëfar dënë vepranë Qëfar dënë thot kjo është rregull e gabuar, pritet komplet dhe vjen kundërshtim me gjitha rregullat ato që kanë ardhur Kur'an edhe Sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, madje vjen kundërshtim edhe me rregullat e munafikave të cilët kanë jetuar kënde pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu lasin por shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe për selefin gjeneratorët e parë. Pastaj për versorivet që i pejmë të mirë që Allah e ka përmendur Kur'an. Es Allahu thotë, "Këto vepra, këto vpemë e mirë" Jësë kur pëjmë të tjera Allah Zhejle e krasan fjallën të uhid me pëjmë në mirë E cila është pëjmë në mirë Dhe të në kohën jëpë frutë Hitë si ndallë Të në kohën jëpë frutë Nuk ka për, për këtë pëjmë Me dhonë frutë Vetëm se në verë o se në vjeshtë E pasaj dimë rëtja E në pranë verë hitë Po Allahu thotë kjo pëjmë E mirë të cilën e krasan Të uhidin, fjallën e të uhidit me ta është pejmë e cilëja në gjdo kohë jep fruta ështëto është qala e të uhidit Nëse i ka rëjtë thellë në zemrën e besimtarit Nëse i ka rëjtë thellë në zemrën e besimtarit është tri Kalëshu degë të saj Se kanë pëngu më katët Frutët e saj janë tanë kohën Nuk janë me sezona Edhe këto dëbate qartë Se muslimantë të cilët e dinë gjaminë vetëm dënë kohën e Ramazanit Apo në Bajramë Çështja e towhidit është problem në zemrat e tyre. Çështja e besimit të zemrat e tyre, andaj frutin nuk e kanë vazhdimisht. Frutin e kanë një herë jet. në jetë. S'kanë frottan kohën. Allahu e bën si një bund drurin e mirë, pemën e mirë, e cila jep fruta tën kohën, nuk e krahason me pemën tash që e shohmë që jep fruta vetëm se vjeshtat. Pema e mirë është ajo e cila jep fruta tën kohën. Ta në kohën, kështo fjallë e të uhidit, i jep frutet Ta në kohën nëse kalëshur rajtë në zemërën e besintarit Në dhe thëtë Allah, tu ti ukulëha kullëhinin bi idhni rabiha Kjo pëjmë i jep frutet e saj me lenë a Allahot në zëko Sko kohët saktuma Në thëtë fjallë e të uhidit, fjallë e la e la e la Allah është fjallë e cela e jep khajrin, e jep të mirën dhe personi që e thot thon se si asaj fiale, nëse kjo fjalë është thënë zë i imaneti, frutet e saj janë vazhdimisht. Nuk janë sukurr veprat e tjera. Çdo vepër e mirë e ka frutin e saj ndoshta të përkohshëm, ndërsa kjo është e vazhdueshme. Kjo fjalë vazhdimisht e jep frutin e saj. Vazhdimisht e jep frutin e saj. E gjën kur çndron në një vend, ka frutin e tij. Kur të thon ka frutin e vet, kur është në paqë ka frut, kur është në luftë kafrot kurosh kur vjen miqësia kafrot se miqëson për hir të Allahut kurosh mpyetja ar miqësia ar miqëson për hir të Allahut është kët frut i fjalës të tauhidit fjalës la ilahe illallah kur nuk kosh i përzi me njerëzit kafrot kosh ka kak çaj ajnë kosh përzije kur përzihet me njerëzit kosh ka kak pse është përzije me njerëzit është frut i fjalës la ilahe illallah kafrot kjo fjalë në veprën pun kur është njeriu në shtëpinë e tij kafrot çndrimet e tij ka fruta, në heshtin e tij ka fruta, çdo çdo rast, çdo kohë që ka fjalë ka fruta ne vet, sikurse pejma e mirë. Nëse ka shou, thall rronjet e veta, sikurse ka pranuar Allahu shembull me pejmën e mirë, kjo vazhdimisht i ka frutet, nuk i ndal. Gjithmonë ka frut. Çto për besimtarit do të më kanë kur ka, kur ka është i lidhur zemra e tij ngosht me këtë fjalë dhe ka shumë zemër, zemra e tij rron këto fjalë dhe ka thall, dek të saj janë shumë lart edhe shumë gjona andaj e gjon besimtarin e mirë tan kohën me veprat e tij tan kohën asht i freçim tan kohën jep fruta tan kohën jep fruten edhe dimrët edhe verët edhe në ramazan edhe jasht ramazanit e jo ata të cilat e dinë kë dinë vetëm se ramazan Në ta, ta ta është problem fjala E të ujidit në zemrat e tyra Se më katët e kanë pengu I kanë pengu këtë fjallë mësë melshun zemrat e tyra Andaj fruti kanë bejt Aq i dabët sa që nuk ka mundësi Medha në frutë vetëm se në mujnë armazan E prej frutit kjo së fjallës E gjenë atë besimtarin i cili, Në cilin cili ka shlu Rajnë kja fjallë Se nuk e she të mirë Vetëm se atështë ka Allahu e ka bo të mirë Atështë që Allahu thotë Se ësht Aja është është e mirë. Ato që Allahu thot, është vepër e lirë, është e keqe, kî e shef me syrin e tauhidet, se është vepër e keqe. Prandaj gjitha këto kuptime të cilat Allahu Azza Jazel i ka prunë kët ayat, me pas ndal besimtari, mund dal besimtari me kuptua, i kish mjaftuar me kuptua fjalën e tauhidet, se sa është zeimra ati elidhur me kët fjalë. Se sa është zeimra ati elidhur me kët fjalë. Prandaj besimtari çka i bëj, i bëj besimtarit Çkto a jetën, cert Allahu i ka punu këtë shenjë. E lezon, e kupton, apo i dëgjon dhe, dhe vepron me ta. Mos më mbajit vetëm se leximi apo dëgjimi dhe mos më mos më me mendu këtë fjalë as me veprumë me këtë fjalë, ngasë këtë fjalë nuk kanë frut nëse nuk vepron me ta. Andaj Allahu azza wajel e ka pofunduar këtë ajet në fund pasi që e ka punu ka shenjë. That wa yudribullahu al-amthala lin-nasi, chto Allahu nierzva yubian shenjë la'allahum yetadzkaron, ndashta ato për kujtohen. Ma qase profundoj wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk